Дарована. Чи не занадто багато всього, і чи не призводить це до зіпсуття деяких нестійких душ? Твердо хлібоце вдруге стикався з журналістами, і вже відчував, що і ця друга пригода скінчиться його поразкою. Перша була рік тому. Тоді так само, як оце тепер, йому доручили розслідувати незаконні дії директора невеличкого заводика – який виготовляв машини для внесення в ґрунт мінеральних добрив. Робилося це так. Головні підприємства виготовляли деталі, присилали їх на київський заводик, а тут з тих деталей мали збирати вже готові машини, досить недосконалі, до речі. На заводику працювало 400 робітників, кілька інженерів, 5 майстрів. Була для чогось величезна бухгалтерія, був ще більший планово-економічний відділ. Директор заводу, вербовий, ще зовсім молодий чоловік, випускник Київської сільгоспакадемії, якось одразу викликав твердохлібову прихильність і навіть співчуття, відверто розповівши про своє лиха. Деталі, з яких вони мають складати машини, приходять нерегулярно, з великим запізненням, некомплектні і неякісні. А план дай, а робітникам прогресивку забезпеч, а показники потрібні. Не робота, а суцільне пекло. Та хіба він один такий: індустріальні велетні не виконують планів через недопостачання сировини і матеріалів, через незбалансованість, нехлюйство і безвідповідальність усіх тих, хто повинен сприяти виконанню а на такі богом забуті заводики давно вже махнули рукою. Вердохліб походив, подивився, порозпитував. Мальовнича околиці міста, біосфера, екологія, все на висоті належні. А заводик, кілька сараю, що гучно звуться На Напівкустарне виробництво мало не в суціль ручна праця. Ну навіщо і втратить? Хто створює такі карлики в нашій могутній державі? Яка тут може бути продуктивність праці, яка рентабельність, яка фондовіддачі? Він ще подумав, може, цей вербовий син якогось впливового працівничка? І той не думав створити це карикатурне підприємство, щоб забезпечити для свого чада директорський пост? Але батьки Вербового жили в колгоспі на Вінничині? Отож, Відпали таке припущення. Може він чийсь зять? Я ж ні. Батьки дружини вербового. Були так само прості кологоспники з Чернігівщини. Справу невербового до прокуратури передало стат управління. Провина його полягала в тому, що він звітував про виконання плану за той чи інший квартал. А насправді планові машини давав тільки в кварталі наступному. Навіщо це робив директор? Щоб забезпечити робітникам виплату премій. За два роки премій було одержано понад 12 тисяч харбованців. На долю директора припало 269. Нечесність. З погляду статистики, які тримали своїх інструкцій, так. І з погляду моральності так само. Але ж продукція була? Твердохліб усе перевірив і переконався, що кількість даних машин, згідно з приймально-здавальними актами, відповідає звітним даним за формою 1-2. Може, не притягати вербового до кримінальної відповідальності, а зробити подання про його дисциплінарне покарання? Здається, досить для людини, яка щойно починає свій життєвий шлях. Але тут з'явився. Журналіст, на відміну від пшеничного, прізвище мав пташини і загримів на всю республіку феоветоном і проти Вербового, і проти Твердохліба. Щоправда, прізвище Твердохліба не називалося, про нього згадувалося просто як прослідчого. Журналіст писав правду. І тоді Вербовий підрахував, скільки машин не вистачає до плану, і вписав відповідну цифру у відповідну графу. Графа заграла, а слідом за цим заграв оркестр на урочистих зборах з нагоди успішного виконання плану. Ясна річ, така акція повела за собою розподіл премій у сумі 7094 карбованці, з яких директору вербовому дісталося 127 цілкових. Прослідчого було таке. Я з прокуратури сказав слідчий, ну ж бо покажіть, що там у вас за приписки, і заглибився в документи. Ах оце, так це ж зовсім не приписки, це просто перенесення робіт з одного місяця в інший. Кажуть, правда вбиває, але не повна правда вбиває сто крат більше і дужче. Журналіст закінчив свій филитон саме там, де Твердохліб тільки розпочинав свої висновки у справі вербового. Але хто ж знав про ті висновки? А филитон читали всі. Не чекаючи розвитку подій, Твердохліб подався до Савочки, хоч як неприємно було йому зважитись на це. «Я можу спростувати все написане цим журналістом», – заявив він савичці. «А хто хоче бути спростованим?» – спитали його з лагідним усміхом. «Синку, прокуратура – це не французький парламент. Ми не можемо розгойдувати свого човна, бо хто мож, поки злочин свіжий, образує голос народу, дощі від голосу милосердя і благань звинувачених. Справедливість повинна торжествувати, а особа-злочинця – Падати в небуття? То може мені подавати заяву про звільнення? Поцікавився твердо хліб? Про це тобі скажуть тоді, коли виникне потреба синку, була відповідь. Тоді він утримався на волосині.